det är räcken som är så hög att den fullaste studenten inte kan lämna ner Men det är också så här att just nu är det så från universitetsgruppen. Så mellan dörren och mellan långgången, så sitter det ett litet rödgult band i plast. Som jag säger till ett avsperrat band. Det är liksom målgången för hela skolgången. Det var någon förskollärare som gick hem till de här barnen och gjorde hembesök för så här 18 år 17-18 år sedan och något sånt. Hennes jobb började där och slutar vid det här plastbandet. Liksom.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 Karin, det här med korta spaningar och så. Mm. alltså vi, hittar, vi har ju lite olika metoder för att hitta <laughs> de här grejerna jag tänker jag, man, man snappar upp saker man gräver ner sig i saker och så ah. jag hamnar ofta i det att jag hittar saker på spårvagnen på vägen hit, det är inte för att jag planerar i sista stund, utan det är faktiskt för att jag jag, säga, jag har alltid med mig en idé som jag slänger ut, och så byter ut i någon annan mm. så även idag fast den har växt fram hos mig så ett tag när jag funderar på det, Men mm. det här är väldigt lite med, med skola och utbildning att göra det är relevant för den här podcasten Utifrån att det du tangerar så här ungdomskultur och så. Mm, mm. Jag hittade en kulturkranika Av Lisa Karlsson i Fokus, mm, mm. Som heter Osynliga och provocerande Och det tangerar saker Som faktiskt du och jag har jobbat lite med På ett sätt de senaste tiden Jag läser en bit av den för Fast jag vill ta bort ämnespecifika ord Och så ska du få fundera på så här, vad är det är det handlar om okay. mm. Hon går upp tidigt Nästan innan alla andra har vaknat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 Och så är det ingen som ser kopplingen till att det var här, ett par dagar tidigare så är det tiotusentals män som händer upp och ner på stan kopplat till fotboll. Och det är bara, nej, nej, så ska vi. Det de. här var väl 15, tjejer, Det var ju inte så många. Ah, nej, nej, nej, det var inte liksom så här, att hela det... Europas elit av. <laughs> nej, nej, nej, absolut inte. Och det är en grej, i mm. det? Som, och och liksom reaktioner kring det. Mm. Och de grova, liksom, så här, så här, helt sanslöst hatiska liksom, kommentarer, och reaktionerna runt det. Mm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 Mm. de är såhär, nej det är någon jävla sekt som bara röstar på varandra <laughs> ja, fast det är den största idrotten ja. så, Alltså det, det är inte jättekonstigt, de borde vinna ofta eh, Och liksom passionerna bakom Den här texten går igenom en del förklaringar som finns i samhället Kring varför liksom, unga tjejer blir intresserade av mm -hmm. det sport att det skulle finnas, liksom, Även det är djupt sexistiskt liksom, Att det är ett substitut för något annat liksom. Det är helt vidrigt, ja, ja. ja verkligen helt vidrigt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 som man ja. tränar och som man kan liksom läka med och som man umgås med och så från en ung ålder och även en del äldre där det är liksom en enorm prestige där man lever sig in i den världen om man ska dra någon parallell vet, hundmänniskor som går på hundutställningar och som blir helt galna, bara lever mm -hmm. i sin hund de är lite sådana, fast med sina datorhästar okay. jättekattfull <laughs> jag ser folk en ganska liten grupp förvisso men då människor som säger Nörda loss på käpphästar. Det finns drössigare tävningar för käpphästar. Jo, men det är, det är inte bara en eller två personer utan det är också så här grupper av människor som ja. hittar varandra genom internet. Okay. De har liksom allt som man säger. Man tärnar dem ofta. Man tar hand om dem som om de vore riktiga hästar. Så. Eh, riktiga. Som om de vore hästar av kötteblo. Man bygger stall åt dem. Man fixar saker till dem. Och det är så härligt, Och också, vi ser om det, så finns det grupper av människor som har gått och gett sig in på att liksom det är så här,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 käpphästridningar eller liksom hästhopp utan häst någonstans, eller hur? Men det finns något jäkligt intressant hur det är så här såhär när jag ser det här var på internet och bland folk är min nöjd ja. de bryr sig inte om att fan inte ett skvatt om att någon skulle tycka att det är för de har hittat sina cool. polare som ja. gör det en grej. Ja. apropå att eh, hästtjejer eh, som grupp är osynliga och provocerande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 Mm. när de upplevde att det var jämställt mm. i klassrummet så mm. var det, när man verkligen mätte, alltså att killar och tjejer fick lika mycket talutrymme, mm. när man då mätte det så var det 60-40 naturligtvis till killarnas fördel. Då upplevde mm. Mm. man att, och var det 50-50 då upplevde man att tjejerna verkligen tog över. Just det, det. är ju en sån gammal. Och jag vet ju inte vad som gäller, jag fick fråga nu vad gäller idag för den där är gammal. Och då kände jag mig genast...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 På fotografiska i Stockholm Inleds en samlingsutställning som heter Like a Horse med lite fotografier av alla möjliga olika fotografer som verkar, alltså jag kan inte inga fotografi men jag känner igen några av dem enda namnen så det låter säkert. <laughs> så, den pågår så småningom till den 3 september om du har vägen förbi Stockholm, annars ja. som sagt YouTube det funkar. Ja men det funkar. Slut på ja. sparning. Ja ja ja jag, Får jag spana nu då. Ja. ja. Jag tänker ju så här: jag ska återknyta till det där bandet som du pratade om i början här. Ja. Mina elever som tar studenten och så, mm. vi, alltid, vi avslutar alltid med frågor om livet. Det är en. Jag får, det är faktiskt, jag har snort i det. Av mm. en annan lärare. Men det spelar ingen roll. Men att man, eleverna får fråga mig i sista lektionen. De har med mig mm. allt. och jag svarar på allt. Mm. Som jag kan svara på. Eh, mm. Och som jag har lust att svara på ska gudarna veta. <här> <här> <här> <här> <här> alltså det finns inga det. Ja, det Ja, men du vet att jag får ställa frågor i alla <här> ja, eh, Och det gör de kan jag säga. Mm. Eh, mm. Men de ställer jag alltid frågor. Hur tar man lån till.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 Mm. Mm. Ja, men jag funderar jag har ju dem alltid så himla länge jag har dem ju tre år mm, mm. Och, och jag måste säga att, att nu är den klassen som ska ta studenten nu mm. ja och det känner jag varje gång gud så skönt nu tar studenten vad bra mm, mm. eh, sen är som det blir lite bitterhjult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 Oh, är du inte glad över att vi slutar nu? Så, nej, inte. Nej. Nej. Alltså, det även det. om man kan glädjas med dem. Så, <laughs> nej, jag är inne på det. Ja. Det, det. Och det är också för att liksom, så här, det är ett relationsyrke vi har hållit på med. Mm. Och då är liksom uppbrotten inte... Det är naturligt, men det är inte särskilt soft. Då. Nej, precis. Nej, men det kommer att gå bra för dem. Så det blir bra. <laughs> ja, absolut. <laughs> det är sant.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 Ja, den listar fem stycken saker som så, handlar om järnforskning. Som lärare inte gör. Ja, men också hela ansatsen. Vad du gör fel. Så. Mm. Nu ska någon annan förklara för dig vad du gör fel och hur du gör rätt. Av Sveriges hundratusentals lärare gissas vad ett gäng kommer att bli provocerad av den gäng. På ett sätt som gör att de till och med inte ens ska ta till sig. Hade jag varit här för en dålig dag då, hade jag lätt kunnat lägga undan den grejen här och säga okej. Okay, Fuck it, jag bryr mig inte. Någon annan människa kan, kan berätta för mig vad jag gör. Jag behöver inte lägga min tid på att hitta det. Mm. Det är det där. Det andra, är, liksom om man är så, är ju att säga, men vänta, här, finns det här finns det något intressant. Mm. Järnforskning är något jag borde lära mig mer om. Mm. Går jag runt och tänker, och det är något som jag tror att många lärare känner. Mm. Och i balansen mellan det så finns det här veckans tema då. Ja, lite så. Vi ska väl försöka utröna, vad är det? I den här järnforskningen är mm. det någonting Jag tror ju att vi skulle behöva mm. verkligen borra i hjärnforskningen ännu mer Och de kognitiva förmågorna, alltså det här mm. Hela den här då, den bygger på fem tips som två lärare ger Och man tänker vad? Hjärnforskning lärare, what? Det är två lärare som, mm. som har, läst sig, de har läst in sig på kognitions- och neurovetenskap De tar hjälp av någon på universitetet i Lund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 Tidens tannsamhället förändras Vi har en massa distraktioner i klassrummet Och så. Och hjärnan har utvecklats på 40 000 år Hur vet man det? Men, men då, det är ändå en grej Och att den är till ett stilla liv på savannen alltså så här, så. Men sen kommer det en bit information som är faktiskt ganska intressant mm. Som jag inte tyckte var intressant För det var ny för mig Om det här med uppmärksamhet och sen av uppmärksamhet Och att det är en avgörande grej För att i liksom, aktiviteten i hippocampus Som sitter någonstans i mitten tänker jag Som, som och jobbar till den med att så här.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 Liksom skapar bra förutsättningar för uppmärksamheten vi är här. Mm. Då behöver inte det vara en kamp fram och tillbaka. eller liksom att man, man hittar enskilda saker, frågor att det är det som är liksom krigsfrågan med strids, stridsfrågan krigsfrågan, vad är det? istället för att liksom, så. Utan då kan man landa i och säga okej, vi har ett gemensamt intresse för så här funkar era hjärnor och, och det jobbar vi tillsammans med. Det mm. tror jag man behöver liksom förklara på den nivån. Så runt är det ju intressant att introdu, introducera liksom hjärnforskning så. Det som, ja, är det som är lite spännande i den här artikeln är liksom eh, strukturen så här. här är en punkt och här är åtgärd så, mm. när man presenterar en åtgärd <laughs> som, ja ah, okej okay, men åtgärden här då utifrån campus och uppmärksamhet och 40 000 år gamla januari så. Mm. åtgärd, mobil är det förbjudna i klassrummet, locket på datorn ska vara helt nedsfullt vid genomgång och sociala kanaler stängda, precis som klassrumsdörren det är små saker men de ger stor effekt det är sjukt jobbigt att lära sig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 Ja. Det, det, jag tror att nyckeln till det är Förebildskapande och att liksom man, man bygger en kultur tillsammans. Mm. Så det kan inte vara kampen mot dem. Att liksom så. Nej, nej, nej. För då blir det här något annat. Utan det får vara något man gör tillsammans. Så. Och ska jag säga att ja. man kan sitta i ett klassrum och inte vara uppmärksam utan mobiltelefon också. Självklart, självklart. Det var med sociala kanaler. Stäng hela fönster, stäng, stäng alla ventiler för det är någon giftig galning. Nej, det är inte det du ska hålla på med Grin nummer två då. Eleverna är passiva lyssnare.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 Och det här är något fascinerande, för det, jag tänker det tangerar ju någonstans här det, det är, ett, är ju en forskningsfragment, så är det så varsågod kunskap här, som skulle kunna använda som argument för, för exempel eget arbete som vi vet är helt hopplöst dåligt. Men jag, Men jag, eller hur? Elevaktigt lärarna, man bara, nej! De, nej, vi får, nej, fy! Så man ser ta vissa sociala medier. <laughs> <laughs> ja, Men jag, jag blir för jag upp hand. Jag, ja, säkert, oh, oh, oh, oh. Alltså det, det här blir ju jättekonstigt, för att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 Om man som lärare tycker att tempot i skolan är hetsigt Då kan man mm. tänka att det kanske är så att eleverna med mm. Även om inte de har alla ansvar så umgås ju alla i samma lokaler <laughs> och, och då tänker jag att det är i sig mot kontraproduktivt för lärandet mm. Jag går på riktigt bra föreläsningar och på riktigt bra konferenser Ofta är det i Stockholm för exempel Jag uppskattar att sitta tre timmar på tåget hem För att koppla av och för att reflektera och utvärdera och så Det mm. gillar jag jättemycket När mm. jag går på riktigt bra konferenser så gillar jag att liksom såhär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 Och så säger jag direkt efteråt, vad sa jag? Och då säger jag ah, ah. Så, ah, ja, för det är ju jättepraktiskt Att jag säger det, och sen så säger jag, vad sa jag då? Mm, och då säger mm. han, ja det vet jag inte Jag känner ju ändå alltså från, <laughs> från elever Nästa ja. grej <coughs> För långa genomgången, vi blir slöa och trötta Av att sitta nu, eleverna sitter ner under långa pass Och lyssnar så blir de sömniga och tappar uppmärksamheten Tillbaka till hippocampus Mina eh, kollegor som jobbar på lågstadiet Har såhär energipiller grejer De går och drar och lapp med en fysisk instruktion.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 att Vi har ett ideal att de ska inte vara människor som gör sånt. Även om vi ibland vill vi som jobbar med dem. Men, men liksom andra vuxenvärlden har en idé som småbarn kan inte fixa det. Men ju äldre man blir desto mer som man klarar det. Det verkar ju inte vara som med den där jävla hjärnan då. Nej, och, och det är klart. Jag har ju svårt att sitta. Jag har satt på ett möte mm. igår. Mm. Jätte långt möte var det. Mm.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 Lite. Men är skoldagarna för gymnasister gymnasieelever alltså, eh, kortare nu? Ja, eller ne, de är inte korta. Alltså Det skiljer hundra timmar i svenska till exempel från... Eh, men det måste vara något annat som har kommit in. Eller är själva gymnasieelever som är kortare? Ja, de har kortare dagar, ja. Okej. Okay. Mm. Jag undrar lite varför med ditt sport, Ja, det är sidosport. Men i alla fall mm. så är det så att man är så...